illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna khayra al kalam kalamullahi azza wa jalla wa khayr al hadi hadiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala tnderuar lezer musliman sot me lejen allah o azza wa jall do t'kthehemi prap ne komentin e porosive të jahjajt a lehi selam pes porosive për të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala e porositi jahjajin të punon të me to dhe të urdron të beni israelit që të punonin si pas tyre ne kemi pas një shkëputje përshka këtë sezonit që kaluam sezonit të haqit, ndërku që më par në komentuam porosin e par, e qila ishte mos dënja shok Allahut ozë ozëll, edhe shembulin që dhaj ahjaj a.s. lidhur me shok dënjen, pas taj qështjene në mozit, për mos humbjene vëmendjes në kryen e në mozit, Moskëthimin, qoftë të vështrimit e qoftë të vëmendjes Po kështu shembulin e, e agjërimit E sot me rije në Allahut o Zogjel do të qëndrojmë në porosin e katërt Të jahja i të alehi së ram Dhe kjo është porosia për sadakanë Shembulli aty i cili jep sadakan është si shembulli i një personi që e kanë kapur peng armiqt, ja kanë lidhur duart në fyt dhe po e çojnë për të prerë kokën. Në këtë moment ai u thotë, "Ndaloni. A mundet un ta kombesoj veten time?" me pasurinë që do t'u jap dhe jep nga pasuria e tij shumë dhe pak derisa e lëron veten e tij sadaka ja ka një vlerë të madhe në fund ton ne kemi mjaft argumente nga sherjati që nxjisin për dhënien e sadakas e në anën tjetër Shortohet kopratësia dhe mbledhja e dorës. Profeti sallallahu alaihu sallam është betuar, përsa i përket sada kas, ka thëmë betohen në tre gjëra, edhe për njëra për i tyre ishte se nuk e paksonë Sadakaja pasurin Sadho që t'japë një riu Ajo nuk, e pak, nuk paksohet pasuria e ti Sadu, Sadakaja ka dubit më dha Ajo e shuan zemrimin e Zotit Mirë po Ne vërem sot Se Ka mjath më ngurim Në dhenjën e sadakas Në dhenjën e sadakas Luqë lëshojnë dorën për t'u dhënë nevojtarëve, njerëzve të vobekun, shumë prej atyre që Zoti u ka mundsuar që të kenë pasuri në duart e tyre. Voldezër, unë do të përmend një histori që na e ka përcjellë i dërguarjon Muhamedi alayhi salam, nga ata të cilët kanë qenë përpara nesh. Edhe kjo histori E profetit është si ajo historia e porosive të jahjaj dhe a.s. Këtë historie për cilë imam muslimi në libër në sak të ti, nga e bihurera, rrëdi allahu ta ala anhu, i cili thotë se një burë duke e sur një herë në një tok të shkret, në shkret tirë, Dëgjoj nga një re, që pojë urdrohej, që shi unë e saj, ujin e saj, ta derdhe në tokën e filanit. E ndo që a thotë këtë re, ajo e derdi ujin, ujin në një vend, ku bë një roke uji, e doli një njëri me lopatën e ti në dorë, Edhe e ktheu ujin e kësaj e kësaj reje, edhe e futi në arën ti. e tij. E vadi ti krajt arën e tij. Tregon ky burr se shkova aty dhe i thash, "Selamun aleykum o filan." Pra i përmendi emrin atij. Ai ia ktheu selamën, tha "Wa aleykumus salam." Po nga e mësove e mërën tim Atëherë këj bur Thot Se dëgjova një re Që E erdi urdri Ta derë të shiun Në arën tënde Edhe ndoqa Ku po shkonde kjo roke ujnë Që derdi kjo re, kjo re Dhe takova ty Përëndaj, do të dëshiroj a prejteje që të më të regoje se cfarve pro në ti. Burri tha, përderi sa ti më kalzove mungë të, atëjerë unë po të, të regoji se cfarve proj. Unë pres prodhimin e kësa jare, pas i e marë prodhimin, e ndaj atë në tre pjesë. Një pjesë, Endaj sa da ka, nevojtarve Një pies e mbaj për vete dhe familjen time Ndërsa piesën tjetër e këthej për ta mbjell prap në tok Që të marë prodhimin tjetër që do dalë prej saj Pra dhe kjo është një njarje nga popujt e kaluar të cilin e ka përcil Muhammedi a.s. me shëndim që ne të përfitojmë për i këtyre ndodhive. Nga kjo ndodhi, përfitojmë tre qështje. E para qështja sadakas, e dyta qështja e shpenzimit për ata që e ke dhe tyrë të mbuloh shpenzimit e tyre dhe treta marrja e shkaqeve dhe shfrytëzimi i tokës për prodhim, për të mbjell. Për sa i përket çështjes së parë, që ishte Vlera e sadakas Për ky bur Endan dhe pasurin në tre pjes Një pjes për sadaka Një pjes Për shpenzimet E veta dhe familje së ti Ndërsa tjetërën E kthejnë të prap Në tok për të marë prodimet e vidit tjetër O vlezër për saj përket sadakas Ajo ka një vlerë malështore E të ka Allahu alëzhozhel Allahu e rrit sadakan e zhvillon ata profeti jon muhamedi alayhi salam ka thon se Allahu subhanehu vejall men er sadakan e ndonjënit prej jush me te djathën e tij e rrit ata e zhvillon ata ashtu sikur se rrit ndonjëni prej jush nazin e pelës pra valla besimtar Dije se sadakaja jote që jepot për hir të Zotit, ndoshta ka rënë në dorën e një njeriu nevojtar, e ti e ke harruar ata. Ja ke vendos në dorën e tij dhe e ke harru. Po ajo tek Allahu Azza wa Jalla është regjistruar. Dhe ajo ka rrit ata, e kur danish tek para Allahut Azza wa Jalla, do ta gjesh përblimin më ndështor të saj. Sa malet, do çuditë ndoshta robi. Thotë O Zot Nga është gjithë kjo mirësi e madhe, kjusë e vapë ka që i madhë. Kjo është ajo pasuri që ti ndoshtë a e ke vendosën në ndorën e të ndoj në nevojtari, e ti e ke harua ta, ajo ndoshtë a ka qenë e vogël. Por Allah e të rritë, e ka zmadhua ta. Edhe ti e shikon shpërblimin manështorë të saj, ditën kur ta konë Allah unë azoa gjelë nuk e arrin një riu, mirësin e madhe, vetëm se kuraj të shpenzoj, nga jo që aje do, lënë të nalul birra, hëtta të më fjeku, mimma të hibbon, nuk e një për të arrit mirësin, diri sa të shpenzojnë nga jo që e do, për të shpenzojnë nga jo që ti e do, se ka njërës, Që shpenzojnë, po ose japin, po japin di shka që su hymë punë. Thot me që supo na hymë punë, hajtë se po japim dikuit. Jo, mirësia a rihet kur ti ti japësh nga jo që ti e dohë, përndaj kanë qenë të parë tonë, të parë të këti umeti, i kushtojnë mjafë dhe mendje kësaj qështje, i kushtojnë në nësi. Umi, radiallahu ta ala anhu, i kishtë e qëf, rrush të fatë, pa e është një loj rrushi që njëriu e dhush qihet me ta, jo thjeshtë si kjo rrushi që përdoret këtu të këne në përtrejqa. Pa e kishtë e qëf ata, përndaj jep të për i ti. Po kështu, i biri ti, Abdullaj Bnu Umeri, kishtë e qëf shëqerin, Pra ndaj mbante për i ti me vete E kur ta konte ndoj nevojtar I jepte për i shëqirit Pak, ama i jepte Edhe u me i pak Ndo shta Një rush të that Një koko rush i that Përse përkujton të fjale në Zodit U e me jam e lëmithkone dhërretin Kajora i jora që ridoj që, që, që vëpronë për i të mirës qofte dhe sa një grimës, sa grimës a atomit, a i do të shikoj ata. Pa ditë në gjykimit, do të shikoj, grimc, atomi nuk shikojët, grimës a atomit nuk shikojët, ama ditë në gjykimit, ditë në rinjalljes, do të shikoj njëri u të mirën që ka vëprojë, Shoft ajo sa dhe një, sa një grimc. Po ku është më madhe? Kur është kur ajo është një kokë rushi. Apo diçka tjetër. Padoshim çaj do të ta shikoj ata. Pastaj Allahu u zvogjin nga mirësia e tij e arrit ata. Një mirë. Shpëblehet 10 fish. Ndërsa Allahu u xoxhel nga mirësia e tij nga bujarija e tij e shpërblen ata me 700 fish. Pamirsia sadakas është shumë e madhe. Njëriu duhet jap, të jap për hir të Allahut o xoghel. Dhe mos tashçetsoin shumë fakti se ndoshta kjo nuk arrin kjo sadaka. Kjo e mirë që unë për e japë të ka i që unë dëshiroj ose ati ku unë dëshiroj. Letë mos të të shqetsoj këj fakt shumë. Jepë për njërë zodit, sa Allah o Zodje le pranon ata. Edhe jepë frutat ata asaj që ti e jepë. Se shumë njërës ndruhen. Thonë, po nuk e di se ndorë në kujtë bëjë. Nuk e di si do shfryzohet. A do ta hap efektin e vet apo jo? Për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam na sjell një ndodhi neve. Po nga popujt e kaluar. Ezë jo më kot. E ka treguar Muhamedi alaihi salam këtë, por që të na jap zemër neve ta lëshojmë dorën edhepse ndoshta pasuria ndonjë nuk bindorë në ati që ti dishëron, po mund bo atë shkak që kështë gjuna shqarë, kështë një një keqë, pasuria të ndikoj të ka i, ta shëndroj zemër në ti nga një zemër gjuna shqarë më katarë këndërshtarë, një zemër të bindur të botë të këthyër të këzotë i sajë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot se një person nga ata të cilët kanë qenë para jush doli një natë të jap sadaka doli dhe sadakaja e tij kishte rënë sadakaja e tij kishte rënë në dorën e një prostitute njerëzit filluan të flasin të nesërmen sondei është dhënë sadaka një prostitute Alhamdurila O Zot Ajo paska ranë në dorën në një prostitute Pa e kishtë dhe në për hërët Zotit Mirë për natën Ajo kishtë ranë në dorën në një prostitute Pas ta i doli natën tjetër I dhësa dhe ka Si natën e parë Dhësa dhe ka një personi Pa e kishtë që luar Një hajdut Një hajdut Të nesër më thanë pa fjalën njerëzit, të nesër më. Dhe thanë, "Sonde është dhon sadaka një hajduti." Tha alhamdulillah. O zot, unë kam vënë për hir tënd. Po pa, ajo paskeran prap në dorë një hajduti. Doli natën tjetër, prap natën e tretë. Dhe dha sadaka Mjë për natën e tre sadaka e ti kishtë të rënë në dorë në një pasaniku Njërëzit filluan të flasin, të nesërmen Thanë sonde e dhënë sadaka e një pasaniku Tha o zotë Unë e kam dhënë për hirtë të ndë Po ajo paska rënë në dorë në njërë ju të pasur Allahu Azogjeli informoj atë se sadaka e jo të është prenu Pra je për për hirtë zotit Se Allah e për nënë ata për tje Ndo është ta Ashtu sikur se ndryshua në zemrat e këtire tre personëve Si qdo ta përmend Kështu mund në ndryshua në zemrat e ati personi që ti e ep Sot Prostituta u pendruke zotit A o zot Më fal Se unë i kam hykë sa e rrugë e për qërshin e pasuris Po ti majat ke pasurin e dhe rrugë tjera Se shumë njerëz marrin rrugë të kshinja, ndoshta për shkak të nevojës. Ndoshta se ne nuk jemi përgjigj në një moment, se ata mund të kenë qenë gjuth. Se jo gjithë njerëzit e kshinj. Kanë qenë ata të kshinj, çish prej fillimit të tyre. Po ndoshta për shkak të ndonjë nevoje, janë bërë të kshinj. Ju e keni dëgjuar historinë e tre personave të shpellës? Si si njëri për i tyra E lutë i zotin Përshkek si ishte lërgun nga i moraliteti Me një themër të cilin e donë dhe fort Kishte të ndu disa herë Të shkonde të ka jo pa jo kishte refuzu Mirë po kur plako si një zi e madhe E kapi nevoja madhe Ajo shkojt kërkoj për i ti a i tha vetëm e një kusht, me atë kushtin që ta kam përmend, që të më mundësosh mua vetën tënde. Atëherë ku ajo nuk ishte e rrugë tjetër, prënoj, mirë po në momentin, ku aju ullë si cë ullët buri me gruan, i tha ki frikëzodin. Dhe mos e prish, virgjërin ti me vetëm se me haku në sajt, Atëherë të të të lërgohë Pa, këtë e shtyri, këtë grua e shtyri të bëndë të këtë vej për të shumëtome Të shënderohej, që është ja nevojës Pa ka njërës që ndosht ta nevoja, i shtynë për të këshia Kjo përshkak se njërësit që kanë, nuk janë përgjish Kura ta kanë pas nevoj, kanë pa e shtru kërkesat e tyre Pastaj, letë me ndojmë për vete tona. Kur ne nuk kemi e qenë të uzuar në fe, kur ne nuk kemi qenë frekuentus të gjamive, ndoshta ne kemi qenë si puna atyre që nga drejtohën neve, ose nga kërkojnë neve. Ose më keqë, prandaj Allahu Azogel, oa përmend këtë qështje besimtarve. Këdhe ali ke këmë të minë këmblë, Temennallahu alejkum. Po për çfarë u keni schen më përpara? Para se të uzoheni. Edhe Allahu bëret bim mirësimi juve duke uzoar. Pa njëu duhet kujtoj gjendjen e tij. Çi ka si kanë qenë para se të uzohej. Sigan qenë shokët e Muhamedit (paqja dhe lumturia i Allahut qoftë mbi të) pas të uzohen. Kanë qenë nga armiqt më të egër të thirrjes së Muhamedit, të fesë islamë mjë për kur u zuan, ata u bën njërzit matë mirë. Për ndohës ta e njëri u keqë, që ti e vërën, para sa e të u zohët, pra mund tjetë në gjendje, por bëhët shkak. Pasurija që ti mund të avendosh në dorë, në një moment që a i mund ketë nevoj, edhe të u zohët në fejë. Valaj unë njëfë njërës, njërës këtu, që jënë bërë shkakë, dhe një e pasuris për uzimin e tyre. Bile njëri, është bëhojgjë, kam baru dhe shkollë fetare, shka kërë uzimit ka qenë një pasuris që i ranë ndorë nga një vla musliman. Pra ndikon shumë kjo në zemër në njëriut, për ndryshimin e mentalitetit ti, pra nda njëriut nuk duhet a më vushtoj dorën, po tja për hirët zotit, Sa Allahu Azza wa Jall. Ja kom beson aty. Pra, ovdhëzer njeriu duhet të ruhet nga lakmia vetjake, sa i cili lakmon vetëm për vete, ai nuk ka shpëtuar. Prandaj Allahu Azza wa Jall thotë وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَوْلَا إِلَّا كَهُومَ الْمُفْلِحُونَ ا ITC rohet nga lakmia e vetëm për vete. Para i ruat kësaj ndrohet, e shmang këtë. Të till njerëz janë të shpëtuarit. Profeti sallallahu alaihi wasalam e ka ditur se lakmia e njerëzve është ajo që më së shumti i pengon ata nga dhënia sadakas a i është betuar është betuar se së dakaja nuk e pakëson pasurin pra u dhamdo është ta, t'i ki një qinë mi lek je për i tyre një dhjetë mi lekëshe shikon se kanë betë nëndhjet e thu ja kjo është pakëson Pa po ky është një kënd, një shikim i shkurtër. Pasi profeti sallallahu aleyhi ve sellem betohet se nuk e pakëson sadakaja pasurinë. Nuk e pakëson. Edhe ne themi se Muhamedi aleyhi salam ka thënë vetëm se të vërtetën. Wallahi sadakaja që jep nuk e pak sonë kur pasurin, ti e zhjibind, mos vështro se pata një qinë, dhe më mbetën nëndhjet në gjep, se kjo është një vështimi shkortër, po të vëre njeriu, shëndetin e ti, a nuk është kjo një fakt, nëse ti smoresh, Do të marë është pasurin të ndë të hargjosh Për mjekimin Për të këthy shëndetin Pra shëndeti jotë Kur ti ke shëndet Kjo është pasuri Fëminja jota Kur është i shëndosh Kjo është pasuri Shtëpia matë gjendje që ti e ke është pasuri Gë Allah o zogjëll, të i ruan këto, je bërë qëtë pasuris. E shtonë pasurin, e pastronë ata. E pastronë, për shkaktë të sadakas. Përndaj, mos në ngura, po jebë sadaka, që të pastrosh pasurin të ndër. Të ruan shëndetin të ndër, Ti apë Zotë i bërë qëtë pasuris të ndër. E në më pas përshimi shkurëtër me lejën e Zotët, do të përmendim disa dobitë shkurëtëra që përfitohen nga dhenja e pasuris, nga sadakaja. Wa kullu kuhni hadha, wa stokfirullaha ligi wa lakumë. الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلامه على اشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Të nderuar vëllezër musliman për sadakas prej dhenjë së dakas ka dobit më dha. Së dakaja është shkak për shuarin e zemrimit Allahu të zogjel. Së dakaja e shuan zemrimin e zotit thotit dërguar i sallallahu arihu sallam dhe shmang vdekin e kishë. Pra vdekja, vdekit të cilis një riu Njerëzit parashikojnë të shëmtuar, ai i cili jep sadaka, e ruan Zoti nga këto gjëra. Po kështu, sadakaja në ditën e gjykimit, ditën kur dalin para Zotit, at dit kur dielli do të jetë mbi kokat e tyre, kur të ringjallën të zbadhur, të zhveshur dhe të pasunetur, njerëzit do të jenë në këtë gjendje tmerri ndërsa besimtari që i ka dhënë sadaka do tjetë në në të jetë në hijen në e sadakas së tij do të jetë në hijen e sadakas së tij po këstu vlezër sadakaja dhënia e sadakas është shkak për shmangjen e smundjeve parandalimin e tyre po këstu pasi ato të kenë rënë është ka sadaka apo largimin e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Mjekoni të smurit tuaj me sadaka." O vlezër histori ndodhi që kanë pa çka ndodhi Më njërës të cilët kanë dhënë sadaka janë të shumëta Unë njofë edhe në Shqipërit të tjilë Që kanë qenë në një gjendje që njërësit i kanë konsideru se Dite taj kanë të nëmrum Mirë po kanë dhënë sadaka Kanë dhënë sadakat madhe Dhe Allahu Azhuzel I ka këthy prapë në gjendje në që kanë qenë Të shëndosh dhe të mirë Unë ta një do të regoj me leje në Zodit Më ndodhi që tregon një dietar në Egjipt, ka ndodhur në qytetin e tij. Një pedagog i bie një sëmundje dhe shkon në Angli për kurim. Kur shkon në Angli bën analizat, i thon se ti ke ngushtim të enëve të gjakut. Pa njëra nga Aortat e ti ndër më kryesorat ka ngushtim. Edhe nuk mundet të shpëtosh vetëm se me ndërhyrje kirurgjikale. Sot a nuk ka mundësi që edhe kjo duhet shpejt? Të ndërhyrë sa më shpejt, sa më urgjent. A nuk ka mundësi thot sa të kthehem në vendin tim në Egjipt? dhe të lën disa porosi, edhe këyë është disa punë që s'mund mi kryejë njëri tjetër. Pse? Një operacion i tillë ishte i rrezikshëm dhe nuk dije se si do të ishte fati këtë personi pas operacionit. I thanë, "Nuk ka problem për pak ditë." I dhanë ilaçet me vete dhe u nis. U nis për Ejipt, po në Egjipt. Po imagjinojeni në çfarë stresi në sfar gjendje të rëndë shpirtrore shkon të nesë me ndel me një shokun e ti duke në qëndruar në zyrën e ti për bal ishte një kasap aty vjen një grua e moshuar e cila i kishte kaluar mbi gjasht mbi, mbi gjasht djetë vjetës ishte mbi gjasht djetat mblidhë të thërmija që binin nga përre e mishit të kasapit. I bëmë për shtypje një pami e tjil, edhe del nga zyra e shkon dreta ty tek kjo grua. I thot ojnan, qatë kështy në ty që ti për mblë thërmijat të Në Kocsk, në top mishje vogël, dhjami apo çfarë mund të thithë kasapi? Sa o bir. Un kam 7 vajza jetime. Dhe nuk kanë tiete për veçmeje që kujdesen për to. Ato kanë mbi 6 muaj që nuk kanë pam mish me sy. E thash të mbllen diçka e tua çoj. Sot Nuk e mbajta veten por fillova të shah. I thash, sa të mjafton ty për një vaktt ushqim? Më than 1/2 kg. Thash tham tha, me vete. Ç'është 1/2 kg mish? Por tetë veta, shtata ato dhe kjo e teta. Ne tha 1/2 kg mishi ku na mbet të hedhin plehrat. Kështu vepoin të pasurit. Kur së kjo 1/2 kg mishi i mjaftonte për tetë racione. Atë e thash kasapit, "Peshoi kësaj 2 kg mish." Pastaj i, Pas i thotë, "Ço do t'i japësh kësaj gruaje për një vit rreth nga 2 kg mish javë." Edhe nxorën lekët dhe ja dhan dorë. Po një vit janë të paguara. Ajo grua se u gjunjët, e ngriti kokën nga qielli, ngriti durit lart dhe bëri ai shumë lutje tha, sa mashkull i zemrën nga vendi. Ne jam thotë me kishë të pushtua e angthi i kësaj që pa, po në anën tjetër Kisha një gëzim të pa përmbajtër në zemër. U këtheva kështu të këshoku im, ja të regohan në ndodhin, dhe në këtë gjendje shkojthot në shpi. Trokas në dhejt, delgoca madhe i cila ishte në universitet. Më hapë derën, po më pa që isha aqikëzuar, sa më tha o baba, pasim dha selamë, po të shumë, që i shumë i gzuar, që ka ndodhë? I tha shta, ndodhin, i të regoha atë që kishë ndodhë me këta, guat të moshuar plak, atërë dhe ngritit kokën nga qeli, ngritit duat lartë, dhe tha, o Zotë, nga gzuar dhe neve, me shërimin e baba i tonë, Ashtu sikur se kjë baba, e gëzoj këtë grua me shtatë jetimet e saja. Thot pas këti momenti, e kam ndirë vetën ashmirë, thot, mu këthy fuqia në trupë. Sa isha, thot, ma djemë në mjësit kësha qenë më para, e ndia vetën shumë të lehë, shumë aktivë dhe shumë të fuqishënë. Sa thash, nuk kam nevojt të shkoj më në Angli. Mirë po të shtëpisë këmgullë. Thanë, pa tjetët do të shkosh. Bëni prapë analizat. Kur shkova atje thot, bëra analizat, sa të nuk të fusin në operacion, para se të kontrodojnë edhe njëherë, para pra, në momentin kur do të fusin për operacion. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në pasi mbaroj analizat erdi doktori dhe tha nuk e di qa ki bo sepse a orta a i damari cili ishte ngushtu është ha plotësisht atëherë thotu shkriva në qarje thashtë tha, tha kjo është sadakaja kjo është mirësia sadakas por se o vdezër ne dhe ngushtomi kur japim ngushtohemi edhe në ndojmë që kemi dhënë kër japim 100 lek, 200 lek, kër vjen puna për një dreka për një dërk, në nuk kemi kufisë sa arqënë edhe e konsiderojmë të bujari, ndërsa kër drejtohët në ndoj njëri për nevoj në ngushtohemi. Në duke shumë, ma di o dhe zërë unë pa e përmen të të përpara, duke mos përja shtua dhe vetën time, Në nuk i njohim fukajnë Nuk i njohim Vjen dita e bajramit të thitrit Bahen të ndih ma torë Kjo është mirë Por kjo ka dhe një të kishë Se një nabin dërmend Të japim në i sadaka Vetëm se Kur vjen kjo kohë Qa do thot kjo? Këtë dhe thotë se ne nuk i njohim në vajtarët Vjenë thotë, unë në këtë di kujtë jap Se kënë njëri nuk e dhëmë për një vit Dhe me ndonë se është në regull Pra vlizër lëshoni e dorën Jepë një sadaka Sa Allahu Azuzel ka nëzirë dy me lajke Njëri në lindje dhe tjetër në përëndim Për shdo dit dhe thonë O Zot Jepi ati që shpenzonë kombesim Edhe jepi ati që emblev dorë nuk jep Shkatrim Dhe shkatrimi mos mëndosë e vjen në një aspekt A vjen aspektet shumëta E lusim Allah në zogjel Në bëjnë i prej atyre Që japim prej pasurisë të tyre E lusim Allah në zogjel Në bëj prej atyre që Do të strahomi ditën Kur dalim para zotit Të zveshru të zbathur të pasun e tuar në njën e sadakas. E lusim Allahuna Zhevazel, na vendos pasurin në zemra tona dhe jon dorë tona. E lusim Allahuna Zhevazel, na i fali më kate tona, wa kulu koli hadha, wa stokfirullah ali, wa lakum wa kimi salat. Rasulullah Muhammadun Rasulullah